Varför läser du svenska? Frågar nästan alla svenskar som Liwei och hans klasskamrater träffar. Svar på frågan ser olika ut. Sverige är ett så vackert land att jag vill åka dit och uppleva det själv. Att kunna prata svenska är viktigt, säger Mäthin. Jag tycker mycket om Ingmar Bergman och hans filmer. Det är därför jag läser svenska, säger Cheng jag läser svenska så att jag kan fortsätta studera design i Sverige. Swedish design är ju världsberömt, säger Wang Kai. Jag har en svensk brevven. Han har berättat mycket om Sverige och det svenska samhället. Välfärden, jämställdheten, allemansrätten, neutraliteten, den svenska modellen. Som jag är mycket intresserad av, säger Li Wei. Jag har läst många svenska böcker som Pippi Långstrump, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, Röda rummet och flera moderna däckare. Men tyvärr är alla dessa böcker på kinesiska. Jag vill gärna kunna läsa dem på originalspråket, det vill säga på svenska, säger Xu Ko. I Kina får bara några elever som gått ut gymnasiet läsa svenska. Alltså bara de som får bästa betyg på det nationella inträdesprovet kan läsa svenska. Jag läser svenska bara för att visa att jag är en av de bästa. Jag är stolt över det, säger Zhang Lin. Varför läser du svenska? Har du funderat på det?